Цим на північній Україні, тобто на Волинському та Чернігівському полісі, так само, як і в карпатських гірських русинів, будування дерев'яної хати і закінчується. А в інших частинах України, далі на південь, хату в такому вигляді не вважають ще заскінчену. Та для повного закінчення її ще клинцюють та тинькують а потім мажуть. Клинцюванням звуть забивання маленьких клинців у щелині, зроблені долотом на зрубі всередині та зовні, а тинькуванням набивання на зруб всередині та зовні хати вузеньких дранок на кшталт гратів. Як перше, так і друге – Роблять для того, щоб потім вкрити стіни хати всередині і зовні, у кращому випадку, щекатуркою. Або, як це роблять, звичайно, мішаниною глини з кізяком. А потім побілити. Іноді, правда, білять, а то й обмазують просто на дерево. Це щекатурення або обмазування та білення, що не мають в собі ніякої технічної конечності, а роблять явно річ не для того, щоб хата була тепліша, бо ж іноді це роблять і на полісі, і в Великоросії, а замість того, щоб оббивати дранню. А з мотивів чисто естетичних, що можуть бути тільки пережитком колишніх способів будування. Про це, однак, ми будемо говорити ще далі. А тепер перейдемо до окремих частин хати – що в них також виявляється чимала різноманітність у різних місцевостях України. Окремі частини хати. Покрівля, дах, стріха. Стріхи хат на цілому просторі України відзначаються досить великою одноманітністю. Принаймні, в основних своїх рисах. Що з них найголовніше – Чотирьох хилість. Це стосується явна річ до солом'яних та дерев'яних стріг, які всім своїм особливим характером різко відріжняються от від стріг білоруських, польських та великоруських хат. А також і домів німецьких колоністів, і наближаються до стріх болгарських, сербських, молдаванських та чеських. Щодо чехів, то, зрозуміла річ, мова про старіше житло. Новіші залізні та черепичні дахи бувають іноді й двосхилі. Останнім часом, правда, вже трапляються і чотирьох схилі стріхи з отсіченим фронтоном. При цьому вузькі схили звичайної стріхи скорочують на половину або на дві третини. А від верхнього чи від нижнього краю, скороченої таким способом частини схилу, а замість того ставлять вертикальну стінку. Таку саму, як буває у двосхилих стріхах. Ця форма стріхи запозичена найчастіше у німецьких колоністів і роблять її, коли бажають збільшити обсяг горища чи чардака. Примітка «Чардак» – це слово походить від угорського «чарда» – «варта». І раніше означало «сторожку», що її ставили на даху, де замість того тепер роблять голубники або димниці – маленькі віконця. Цікаво, що ту саму назву має «керма-човна», де також колись стояла, звичайно, «варта». Щодо залізних та черепичних дахів, то їх двосхилість слід поясняти просто дорожничою заліза та вагою черепиці. І навряд чи можна вважати її за запозичену, бо ж перші залізні та черепичні дахи, що їх почали заводити міські люди та дідичі, робили та ще й тепер роблять такі дахи майже завжди чотирьох схилі. А височина українських стріх.